Speranța. Pista 32. Capitolul 5. Îndepărtare rebufnea ultimele zvâcnete ale bătăliei. Manuel, urmat de câinele lui, după ce stabilise frontul, făcea înconjurul conjurul satului pentru a rechiziționa camioane. Adoptase un câine lup splendid, exfascist, rănit de patru ori. Cu cât se simțea mai departe de oameni, cu atât iubea mai mult animalele. Tauri, cai militari, câini lupi, cocoși de luptă. Italienii părăsiseră multe camioane și, așteptând ca ele să fie repartizate oficial, fiecare șef de corp, afirmând cu viclenie că, dacă ar aștepta să treacă Campesino, nu le-ar rămâne niciunul, încerca să pună mâna pe cât mai mult. Provizoriu, camioanele erau depozitate în toate clădirile destul de mari ca să le cuprindă. Biserici, primării sau hambare. În satul ocupat de carabinieri, ele se aflau în biserică. Dar Manuel fusese prevenit că Jimenez era acolo, având aceeași intenție ca și el. Era o biserică înaltă din pietre roșii cu frunze de stuc ciuruite de gloanțe. Diagonale de lumină, brăzdând bolțile de catedrală, se izbeau de un morman de scaune transformate în surcele și de camioanele rânduite în tinda bisericii. Un milițian care păzea biserica îi urma pe Manuel și pe Gartner. L-ai văzut pe colonel?" îl întreba acesta. De acolo, în spatele camioanelor." Foastă treabă," mormăi Gartner. l a fi și rechiziționat?" Privirea lui Manuel, încă neobișnuită cu întunericul, se oprea la un talmeș balmeș aurit care tremura în umbră deasupra portalului ca un incendiu nemișcat. Înger cu picioarele în sus umpleau în întregime peretele în jurul țevilor cu capătul teșit. Niște orge extraordinare. Manuel zări o scară în spirală și o urcă intrigat. Milițianul îl urmase. Gartner rămăsese jos ca pentru a păzi camioanele cu câinele în urma lui. Cum se face căina atinsă? Întrebă Manuel pe Medițian. Comitetul estetic revoluționar. Au venit băieții. Au spus comitetului de aici. Orgile și loja corului, astea sunt de valoare. Au dreptate, s a muncit ceva la ele. Atunci s-au luat măsuri. Și italienii? Nu au prea fost lupte pe aici. Odinioară, pe mormântul lui Servantes, un anarhist cu torța aprinsă cu care voise să se dea foc capelei, Făcuse o săgeată mare în direcția crucifixului, rămas intact și scrisese. "Cervantes, el te-a salvat!» «Ești de acord?» – întrebă Manuel. Omul care a făcut sculpturile astea îi plăcea ce lucra. Eu aici am fost întotdeauna împotriva distrugerii. Bineînțeles, nu sunt de acord cu popii. Bisericile, nu am nimic cu ele. Eu am ideea mea. Cred că a să facem din ele teatre. Sunt luxoase, se aude de bine. Manuel își amintea de milițienii cu care împreună cu Jimenez discutase pe frontul tagului. Cercetă cu atenție tinda bisericii și sfârșit în a descoperi lângă un stâlp un cap cu părul tuns scurt lucind de umbră capul unui pui. Manuel știa că Jimenez era meloman. Privea cu afecțiune nimbul alb al bătrânului rățoi, zâmbica ca și cum ar fi pregătit o șotie și se așeză în fața clapelor. Începu să cânte. Prima bucată de muzică religioasă de care își aminti, Chiri de Palestrina de pustia bisericii, cântecul sacru răsuna rigid și grav ca drăperiile gotice, nearmonizându-se cu războiul și armonizându-se foarte bine cu moartea. În pofida scaunelor sfărâmate, a camioanelor și a războiului, glasul lumii apoi punea din o stăpânire pe biserică. Manuel era tulburat nu de melodie, ci de trecutul său. Milițianul se uita năuci la acest locotenent colonel care cânta un cântec bisericesc. Va să zică merge!" Nu s-a stricat drăcia, spuse el când Manuel încetă să cânte. Manuel coborâ. Mângâie câinele care nu le trase. Îl mângâia adesea. Nu mai ținea nimic în mâna dreaptă. Gardner îl aștepta jos lângă scară. Lângă camioane, pete mari, negre, acopereau lespezile. Manuel nu-și mai pusese de mult timp întrebarea ce lichid lăsa astfel de pete. Chirie minunată, spuse el tulburat și îl cântam gândindu-mă la altceva. Am încheiat-o cu muzica. La cantonament, săptămâna trecută, ai văzut că pe pian era un tank întreg de Chopin din cel mai bun. L-am răsfoit, parcă venea dintr-o altă viață. Poate că era prea târziu sau prea devreme. Poate. Cred însă că nu. Cred că odată cu lupta am început o altă viață. Tot atât de absolută ca aceea pe care am început-o când m-am culcat pentru prima oară cu o femeie. Războiul te face cast. Ar fi multe de spus. Îl găsirea în sfârșit pe colonel care pusese să se controleze motoarele în fața lui. Și așa, fiule, dumneatea ești acela care îi faci pe înger să cânte pentru mine? Îți mulțumesc. Ai făcut-o anume, nu-i așa? Mi-a făcut plăcere. Jimenez îl privea. Până la 35 de ani ajungi general, Manuel. Sunt un spaniol din secolul al XVI-lea spuse Manuel cu zâmbetul lui serios și pieziș. Spunem, dar nu ești muzician de profesie. Unde n-ai învățat orga? E rezultatul unui șantaj. Preotul care trebuia să mă învețe latina, mi-o preda o oră din două. A doua era pentru plăcerea mea. La început plăcerea mea fu de altfel înlocuită de a lui. Punea un act de fildeș, mare lux pe vremea aceea, la un patefon de la târgul de vechituri, cu o în spirală și cânta din verdi. Am știut africana pe de rost. Apoi am pretins lecții de tactică. De tactică, colonele, mi-a tas atenția că nici nu cunoștea acest domeniu și nici nu se potrivea cu caracterul lui. Dar a adus o cutie de pantuf plină de soldați decupați. Pe tărți și în treceau trupuri de soldați vii sau morți. Apoi au apărut discurile lui Palestrina. În speranța perfidă de a scăpa de tactică, le-a strecurat pe subacul de fildeș și pâlnia spiralată. Succes de plin. Am abandonat tactica și am vrut orga. Eram un pianist bun. Vezi, fiule, nu există numai preoți răi, a răspuns bătrânul rățoi ironic. Manuel a duse cu iscusință vorba despre camioanele sale, dar nici nu începuse bine. Orice strategie e inutilă, spuse Jimenez. Până vin ordinele, camioanele astea sunt sfinte. Evident, au fost găsite într-o biserică. Dar carabinerii dumneavoastră au camionete. Jimenez Chicoti, închizând un ochi ca odinioară. N-am ce să face. Vei fi general la 30 de ani, dar nu o să-i camioanele mele. De altfel nici nu mi-ajung. Hai să căutăm împreună altele. Însă ieri i-am spus unei miliciene care păr frumos. I-am cerut un fir de păr. M-a trimis la plimbare. zgârcenia dumitale e egală cu a ei. Eu o cheie franceză și să nu mai vorbim. Lecară. Încă înainte de Briuega, fiecare găsise câte trei camioane. Șoferii aduși de Gartner și ceai lui Jimenez, trecură la volan și merseră în urma lor. Parcă am fi niște cheflii de la o nunta Andaluză," spuse Manuel. Ne aflăm la kilometrul 88," le strigă un curier. Victoria plutea în aer. În piața din Briuega, în fața comandamentului, toți ofițerii responsabili trebuiau să treacă pe acolo în cursul dimineții, Garcia și Manin, îl ascultă pe un bătrân fanfaron în lavalieră, neras de multe zile, răsărit cu siguranță dintr-o pifniță. Când s-au hotărât să ne dea afară, au strâns totul. Au uitat însă sârmele de care ne agățam dragii, Iar Ghizi nu știau deloc cum să explice sârmele. Afară de unul. Un vechi amic. Era artist. Ăsta... Imită gesturile cuiva care își piaptă năpărul lung. Picta în acoarelă și făcea versuri. Orice. Un artist. Și atunci le spunea el vizitatorilor al cazarului din Toledo. Doamnelor și domnilor, bineînțeles, sidul campeador avea multe de făcut. Când isprăvea însă cu toate treburile sale, cu ordinele, scriptele și expedițiile, venea în această sală, singur. Și atunci închipuiți-vă, ce credeți că făcea pentru a se odihni? Se agăța de sârmă și, hop, se legăna. Tovarășul acesta a fost ghid la palatul din Guadalajara. S-a Garcia către Manuel și Jimenez, iar mai de mult la Toledo. Era un bătrân cu favoriții tăiați scurt, având înfățișarea și gesturile actorilor cu vocație care nu pot trăi decât în plăsmuire. Înainte de a fi murit prima soție, îmi plăceau și mie toate astea, chestiile originale. Am cutrerat lumea, eram la un circ. De fiecare dată când era ceva de văzut, dădeam fuga. Dar aici, toată povestea asta... Arăta cu degetul cel mare în direcția Guadalajarei, unde vântul ducea pe sub nori mohorâți un miros de cadavre și spre care se îndreptau prizonierii italieni. Toată povestea asta și cardinalii și chiar aceștia și turiștii și ceilalți și toate bazaconile astea, când le-ai văzut timp de 25 de ani, când șase luni ai văzut războiul, arăta cu degetul tot înspre sud-vest, Guadalajara, Madrid, Toledo, de parcă ar fi alungat cu indiferență muștele. Un ofițer veni să-i vorbească lui Manuel. Ne aflăm la kilometru 90, strigă el izbind puternic cu mâna spinarea câinelui. Își părăsesc tot materialul. Aflați de la mine, domnule, început din nou ghidul. Ridică din umer și spuse de parcă ar fi rezumat experiența întregii sale vieți. Pietre, pietre, pietre vechi, asta e tot. Dacă mergeți și mai jos, veți vedea lucruri care merită o osteneala, lucruri din vremea romanilor. De peste 30 de ani înaintea lui Hristos. Zic înainte, asta înseamnă ceva. Sagunta e măreață. Sau vorbiți-mi de noi de cartiere din Barcelona. Dar monumentele, ca și războiul, pietre. Odată cu prizonierii italieni, trecură câțiva mauri. Dumneata, îi spuse Garcia lui Manin, pe măsură ce te bați, te leci și mai mult de Spania. Eu, pe măsură ce lucrez, mă îndepărtez și mai mult de ea. Mi-am petrecut dimineața interogând prizonierii mauri. Existau puțin mauri pe aici, dar existau totuși. Există pretutindeni. Îți aduce aminte Emanien de Vargas când îmi spunea? Nu sunt decât 20.000 de mauri. Bun, aici se află un număr destul de mare de mauri din posesiunile franceze. La ora actuală, islamul, ca islam, în calitate de comunitate spirituală, se află aproape în întregime în mâinile lui Mussolini. Francezii și englezii dispun încă de cadrele administrative ale Africii de Nord, dar Italia dispune de cadrele religioase. Primul rezultat e că luăm aici, la Briuega, prizonieri mauri și prizonieri italieni. Agitație în Marocul francez, Libia, agitație în Palestina, Egipt, promisiunea lui Franco de a islamului, moschea din Cordova. Lui Garcia îi plăcea să vorbească și ceilalți doreau ca el să vorbească. Nu citeau decât ziare trecute prin cenzura de război, iar Garcia era informat dar nici Manuel, nici Jimenez nu uitau de camioane. În ușa case unde se refugiase în timpul ocupației italienilor, o femeie îl striga pe ghid. Acum, spuse el lui Garcia, să-l vedem pe Asana la treabă. Ce -o să facă? E marea necunoscută. Cu ridicat spre cerul posomorât, renunță brusc la tonul misterios pe care îl luase, ca să spună cu cea mai mare indiferență. Nimic! Nu va face nimic! Nu se poate face nimic! Franco, bineînțeles, e o gorilă. Îl las parte. Dar chiar cu Asana sau o cavaliero, cu UGT sau cu ce din CNT, sau cu voi, acum că am ieșit din pivnița mea, tot voi servi clienții și voi fi ghidul idioților, și voi muri la Guadalajara servind clienții și fiind ghidul idioților. Femeia îl strigă din nou și el pleacă. E tare tipul, spuse Mania. În cel mai pasionat război civil, răspunse Garcia. Există un mare număr de indiferenți. Știi, Manie, după unde de război, pentru mine rămâne un mister. Clipa în care un om se hotărăște să ia în mână o pușcă. Prietenul nostru barca avea niște cugetări adânci în privința asta, spuse Manuel. Câinele lup cătrea aprobator. Asupra motivelor care te împing la luptă, da, dar ceea ce mă interesează e clipa, declanșarea. Să spune că lupta... Apocalipsul, speranța sunt momel de care se folosește războiul pentru a pune mâna pe oameni. La urma urmei, sifilisul se ia odată cu dragostea. Lupta face parte din comedia pe care aproape orice om și-o joacă sieși și ea angajează omul în război după cum aproape toate prefăcătoriile noastre ne angajează în viață. Acum începe războiul. Asta gândise Manie în Orion și fără îndoială mulți alții. Această conversație îi amintea de convorbirea lui cu Garcia și Vargas în seara bătăliei de la Medlin și simțea odată mai mult că aviația internațională murise. În scurt timp va intra și Japonia în horă," spuse Garcia. Acolo ia ființă un imperiu aproape la fel de mare ca Imperiul Britanic." Gândiți-vă la ceea ce era Europa când aveam noi 20 de ani," spuse Manin, și la ceea ce este astăzi." Manuel?" Gartner și Jimenez începură din nou să vâneze camioane. Garcia se lua pe manien de braț. Și Scali? întrebă el. Un glunte explosiv în picior deasupra teruelului. Își va pierde piciorul. Cum mai stătea el din punct de vedere politic? Ce să zic? Da, din ce în ce mai anarhizant, din ce în ce mai sorelian, aproape anticomunist. El nu se opune comunismului, ci partidului. Spuneți-mi, comandante, ce părere aveți despre comuniști? Iar se gândi Garcia. Prietenul meu, Gernico, a răspuns el, susține. Au toate virtuțile oamenilor de acțiune și numai acestea. Dar în acest moment e nevoie de acțiune. Coboră glasul ca de obicei când rezuma o experiență amară. Azi dimineață mă aflam la prizonierii italieni. Era unul, nu tânăr, care plângea ca un vițel. Îl întreb ce cu el. El plânge, plânge, plânge. În sfârșit. Am șapte copii. Ei și? Îmi dau seama în cele din urmă că e convins că vom împușca prizonierii. Ei explică că nu. Se hotărăște să mă creadă. Deodată, furios, sare pe bancă, ține un discurs urlând. Zece fraze. Am fost înșelați în Italia, etc. Și zbiară. La moarte cu Mussolini. Reacție slabă. Începe din nou. Iar prizonierii din jurul lui răspund. La moarte, imperceptibil ca un cor cu gura închisă, cu privirile îngrozite spre ușă. Și totuși, ei se află la noi. Ceea ce conta Manien nu era deloc teama de poliție, nici chiar de Mussolini, ci de partidul fascist. Și la noi, la începutul războiului, falangiștii sincer mureau strigând. Trească Spania, dar mai târziu, trească Falanga. Ești sigur că, printre aviatorii dumitale, tipul de comunist care l-a început mura strigând trească proletariatul sau trească comunismul, nu striga astăzi în aceleași împrejurări, trească partidul? Nu vor mai avea prirejul să strige căci aproape toți sunt la spital sau în pământ. Poate că e ceva individual. A tine s-ar striga fără îndoială, trească partidul. Alții, altceva. De altfel, cuvântul partid înșală. E foarte greu să pui sub aceeași etichetă mulțim de oameni uniți prin votul lor și partidele ale căror rădăcini adânci, se leagă de elementele profunde și iraționale din om. Începe epoca partidelor, dragul meu? Totuși, cu ceta Garcia mi-a afirmat altădată că URSS n-ar putea interveni. E un om interesant, dar nu e profet. Comandantul îi strângea brațul căruia nu-i drumul. Să nu exagerăm victoria noastră! Această bătălie nu e deloc bătălia de la Marna, dar în sfârșit e totuși o victorie. Împotriva noastră se aflau aici mai mulți șomer decât cămăși negre. De aceea am dispus să se facă, precum știi, propaganda prin megafoane. Dar în sfârșit cadrele erau fasciste. Putem privi încruntați melagurile astea, dragul meu prieten? Ele reprezintă valmiul nostru. Pentru prima oară aici s-au întâlnit cele două partide adevărate. Niște ofițeri ieșiră din post, bătându-se pe umeri. – Kilometrul 92! – strigară ei intra iurea. Ați trecut prin Ibara? răntrebă Maniem pe Garcia. – Da, dar în timpul bătăliei. – Prin toate culturile se găsesc vase cu orez. Se pare că e orez cu lapte, că garibaldienii îl cerau de mult. Ei nu pot suferi uleiul spaniol și că în sfârșit l-au primit. Cum vă spuneam, orezul din vase i acoperit de zăpadă, ca și primii morți. Au fost coși de sub zăpadă pentru a fi îngropați. Toate aceste fețe ale morților sunt niște fețe fericite, cu un zâmbet blând pe buze, zâmbetul mâncăciosului. „Caragiosă viață și viața asta, spuse Garcia. Maniem se gândea la țărani. Era departe de a fi tot atât de familiarizat cu ideile ca Garcia. Dar practica aviației imprima gândirii sale o relativitate cu totul fizică, care suplinea câteodată profunzimea. Țăranii îl obsedau. Cel trimis de Garcia, cei cărora le ceruse mașinile prin sate, cei din coborușul munților, cei pe care-i văzuse luptând jos, pe pământ, în ajun. Și țăranii? Puse el doar această întrebare. Înainte de a sosi, am băut la Guadalajara o cafea cu anason, ca de obicei fără zahăr. Cafegiul o pusese pe năpoțică să citească ziarul, căci ea știa să citească. Sau Franco, acolo unde e învingător, va realiza ce realizăm noi sau se va înfunda într-o gherilă fără de sfârșit. Hristos n-a triumfat decât prin Constantin. Napoleon a fost zdrobit de Waterloo, dar Constituția franceză n-a putut fi suprimată. Ceea ce mă tulbură cel mai mult e de a vedea în ce măsură, în orice război, fiecare ia ceva de la dușman, fie că vrea, fie că nu. Ghidul s-a în spatele lui Garcia, care nu l-au întorcându-se. El ridica arătătorul și-și încărții -și ploapele. Fața era iluminată de mister. Deși avea un nas de bețivan. Principalul dușman al omului, domnilor, e pădurea. Ea e mai tare decât noi, mai tare decât Republica, mai tare decât Revoluția, mai tare decât războiul. Dacă omul ar înceta lupta în mai puțin de 60 de ani, pădurea ar acoperi din nou Europa. Ea s-ar afla aici, în stradă, în casele deschise, cu crengile și în prin ferestre, cu rădăcinile înfipte printre piane. Ei, ei domnilor, iată! Câțiva soldați intrați în casele spintecate cântau la pian cu un deget. Kilometrul 93 și strigă cineva la o fereastră. Alți prizonieri străbăteau piața. Adunătura de ticăloși!" spuse ghidul. Nu puteau să stea la ei acasă?" Lăsă în jos ochii și privirea ei se izbide ghetele sale noi. Până și pantofii mei sunt ai lor! Ce de material au mai lăsat? Sunt și unii care-s bun. Ia cântați!" Striga el dând din mâin celor ce treceau lângă el. Unul din prizonieri rosti o frază pe care ghidul nu o înțelese. Ce spune? Nenorociții nu cântă, t aduse Garcia. Cânteți durerea, idiotule, a răspuns ghidul în spaniolă. Prizonierii se îndepărtau. El îi urmărea cu privirea. N-are nicio importanță, nenorocitule, nicio importanță. În departare la batalionul Garibaldi, cântau un acordeon. E atât de lipsit de importanță. La Guadalajara, sunt pasnic la o grădină. Vin șopârlele. Când mă aflam în Indii, cu circul am învățat o melodie hindusă. O fluier și șopârlele se așează pe fața mea. E de ajuns să închizi ochii și să știi melodia. Și atunci ce Războiul? Războiul prizonierii morții? Și când se va sfârși, mă voi lungi, ca de obicei, pe bancă, voi fluiera și șopărlele se vor așeza pe fața mea. — Mi-ar place să văd asta mai târziu, spuse Manie, răsucindu-și mustața. Ghidul îl privi, ridică din nou arătătorul. — Nimeni, domnule, nimeni! Și îndreptând arătătorul spre ușa de unde fusese chemat, nici chiar a doua mea soție. — Kilometrul 94, strigă un al doilea curier.